Soa... Al... ¡Vamos Corre, corre, corre. ¡Y alcanzará! Corre, corre, corre. destruirá! El único objetivo es destruir a tu enemigo y sobrevenir ak Gabon bidazoa atxak berri ontara tanda eta guzti azten dugu saio berri hau eta gaurkoan saioa malena ibeltzegu taldearekin hasi dugu destrukzion izeneko kantuarekin kantu hau aurretik entzun genuen esango nuke bai pasa urtean ella son elektrikas e, bilduma aurkeztu genuenean eta beno ella son elektrik bilduma hori ba, e, Espainiar estatuko ba, heavy metalan eta grok gogorran i, ibilitako ba, emakumen e, ba, zerrenda bat edo ba, e, aurkezten du e, biltzen ditu bilduma hortan eta ba, ge, hori eta gero ba, sorpresa handia izan zen Malena ibelzebu talde hori e, ba, ia e, antzitas zegoen talde hori ba, talde horri buruz ba, e, diska bat e, atera dute e, ikerketa egin izan behar da e, Masterrak bilatu zen grabazio zeuden jakin eta bar eta beno ba, haueekemilatzen dueta laurogeita bi garren urtean e, unidos por el Rock izeneko bilduma batean bi kantu sartu zituzten baina hortaz gain ere maketa bat zuten eta bit generation hau da eh muster rekord zen eh ba e, subsigilu horrek big generationek eh ba bildu ditu kantoiek 8 kantu eh kantu, e, kantu bildu ditu eta hemen eh bueno entzun bat eta zergatik ez beste bat e, entzungo dugu oraintze bertan Malena ibelcebu Pues va a picar, qué rato de sinte sinte Garria, Malena Ibelzebú kantu ba honekin ba, e, kantu kantu hontan alako ba, neska libre eta gogor bati buruz hitz e, egiten du eta beno ba hemen Malena izeneko abeslari hau ba ez izen bat e, besterik ez da bere izena Kontxa Gutiérrez Lobo zen eta Malena ez izena erabitzen zuen talde ontan, baina e, irurogei garren amarkadaren e, bukara aldean Shelly, ez izena erabiltzen e, zuen eta bere ba, ospet txikia izan zuen garai hortan irurogei ta garren e, eta irurogei ta beratze urtean artean grabatu zituen single batzuen e, ondorioz, e, Shelly inueba generazion e, zen bere taldea eta Iban Zuluetaren 1, 2, 3 aleskondite izeneko filman ere ba, bere kantu bat, e, sartu zuen bere aktuazio bat, egon zen. Eta, ba, urte e, ondotik e, ahantzita izan zen xeli, gaur egun oso baloratuak diren e, single batzuk, baina urtetan zehara ahantzitatke egon zirenak, e, urte hoien ondotik etzuen nahi, ba, xeli, ba, malenarekin lotzea, ba, horregatik izenez, e, aldatu egin zuen estilos aldatzen zuelako ere, xeli inueba generazionerekin, e, ba, saul, saul e, antzeko estiloko musika ba, egiten baitzuen eta hemen e, erregistro berri bat e, erabiltzen zuen e, Malena ibelzebu talde ontan berez taldea e, belzebu izena zuen e, baiekasen e, Madrilgo baiekasen kokatzen den e, taldea genuen eta ba, bilduma batean, unidos por elrok izaneko bilduma batean parte hartzeko ba e, aukera izan zuten baino diskoak e, produzitu, zutenak diskoak kaleratu zutenek ezten ongi ikusi izen hori eta taldeari malena ibeltzegu jarri zioten bat taldeak jakin gabe eta horrela kaleratu zen. E, Ba, ta, e, talde hau entzun dugun e, kantu hau Ella es siempre feliz izenikoa ba haien e, eh grabatu zuten e, ba, maketa batetik dator, hau da Unidos por el Rock e, Bilduman egindako ba, bi kantu hoien e, ondotik beste bost kantu kaleratu ez e, zituzten kaleratuk grabatu zi, zituzten eh ba produktoreek nahi zutelako ba, Malenaren karrera bultzatu edo alako ba, historio musikaren historio tonto batzuk eta azkenean ba, taldea ezertan gelditu zen grabazio horren e, ondotik eta bakoitzak bere bidea hartu zuen e, Malena berrez desagertu egin zen, baino orengoan e, kantu hauen berreskuraketarekin e, ba, esfortzu handia, egin dute Malena aurkitzeko, hau da kontsa aurkitzeko, eta azkenik e, ark zituen e, grabazio jo honen masterrak eta baimena eman zuen eh, kantu hauek kaleratzeko. Ea, entzun dezagun Malena Ibelzebú taldearen beste kantu bat. No piensas en nada Y tan solo siente la marcha Hoy es un día tan especial Que contigo quisiera viajar Descansa un poco y vuelve a montar Si el viaje quieres gozar Hemen genuen e, Olarmano izeneko kantua, ba, Unidos por el rock bilduma hortan, e, azaltzen zen Malena, ibel zeburen e, beste kantu hori. E, Diskoak e, pre e, presentazio bikaina du, txukuna, badu amasei horri aldeko e, bat e, diskoaren e, barnean, non e, ba, prentsa... Errekorteak, recorteak eh, haien eh, historia hienatik kontatua eta bueno argazkiak eta bar eh, dituen zuri beltzean eh, bueno, diska entzun duzuenez soinu gogorrak emalenaren eh, ahotsa ikaragarri horrekin eh, diska aurkezpen ona Eta diska gomendagarria, maite baduzue alako bitxikeri bat. Eta bitxikeriekin e, gaudenez madriletik, ba, oren bertan, donostiara. Abeste bitxikeri haundi, haundi bat. Horrengoan eh, donostiatik negatibo taldea. Hauek eh, esaten dutenez, ba, e, gipuzkoako lehen e, punk taldea I, izan zen, bueno, ez dira punk-punk, e, jarroka, punk-roka eta bana nahasten duen e, taldea. Genuen e, irurogeita garren e, urteko ba, musika gogorra e, nahazten zuen e, taldea hori bai bazitudien zi, zirela garaiko bat e, gogorrena edo e, ulertua etzen talde bat haien ba, e, ba, musika gogorkeria den eta gainera kalitatezko taldea genuen talde honek e, bamiabatzirun eta irurogeita emezortzi eta miatzirun eta larogei urtean e, artean ean e, irautzen e, taldea da bizitza motzekoa baino biz, e, bizitza intensua izan zuen e, taldea genuen sortereza la perberza entzun genuen, eta beno, ba, bai, disko bat e, beste vinilo bat kaleratu da ba, hauen e, hainbat e, kanturekin, bi, bi maketa eta eta zuzenikoren bat e, ba, grabatu zituzten, eta bertan haien bigarren maketa eta zuzeniko bat e, kantu batzuk e, biltzen biltzen dira e, e, eta benontzun dezagun hauen beste kantuan bat negatibo taldea adonostiati eta duen negatibo taldea el mono de Alicia izeneko kantuarekin, eta beno, gaia argi dago, estazen eh, tximino, zin mono, eta itzegiten aldean eh ari diren beno ba talde homen 1973 98an sortzen da eta talde honen sortzaile Angel Altolagirre dugu bagerora gerora joan zenean ba, produktore bezala ospetsu egin zen e, Angel Altolagirre eta beno e, honek hasieran e, ba lako dantzaldi batean jotzen zuen e, baina olako horik ez zuen maite berak rock talde bat sortu nahi zuen eta horretarako ba, ba Errenteriako bat dolmen taldeko ba, Luis Ruiz-ekin itzegin zuen hau bateri jolea zen eta beno ba e, artean e, sortu zuten e, ba taldea gero taldea izango zena eta gerora hauen Abeslari bezala batuko zen Pablo Gaskue izenekoa non e, beno Badirudi Ba, militar baten semea zela eta honek e, ba, alako bizitza mugitu bat e, zuela, esan, esan genezake, ba, Madri lehen, Ibilitakoa, Ibizan, e, Marroko zen, eta alako lekuetak gazte zelarik e, Alaskaren inguruko e, kidea zen, e, jende horrenak akade luztalde horrenak horrena, parte hartu zuen ere talde hortan, eta, beno, ba, hau genuen le, e, izan zena negativo taldearen, lehen abeslaria, baino, handi gutxira taldea utziko zuena, eta handik gutxira, ba, bere aitaren pistola hartuz, e, bere buruaz beste egin e, zuena. Taldea, taldearekin, azirako taldearekin amaitzeko, ba, Rafa, Balmaseda, ba, donostiarra, e, genuen basua iotzen, gerora ere Madrilera joan zirenean eh, ba, ospetsu egingo zen e eh, ba, pa, pa, ba, adibidez parlisis permanente taldean eh, basua jotzen. Eta, beno, hortrike maketa bat e, grabatu zuten, pablorekin hemen diska ontan ez dago maketa hori, baina, e, gero ora, Borja Zulueta sartuko zen, e, talde ontan Borja Zulueta Iban Zuluetaren e, anaia zen, Iban Zulueta zinemagilea, ba, arrebato ba, filma ba, experimentalaren gatik, ezaguna, eta lehenitzen gindogun, un, dos, tres, aleskondite inglez e, ere, ba, borja bere anaia gazteago zen urte gazteago, baina ba, ba, zuen adina ere, eta aurretik ibilea zen e, brakaman, taldean brakaman ba, pixkat ge progresibora jotzen zuen e, taldea genuen eta benumbioatzen tairuro egitea mazazpiguruan ba, desegin zen taldea e, bitxik eri bezala, brakaman taldeak e eh, Josuen eh, Mundemar Saneko bigarren punkt eh, jaialdian naiz eta afishan eh, agertzen ez diren ba Han, egon ziren esango nuke ba, euskal e, talde bakarra i, izan e, zirela ba festival hortan e, jotzen festival hori oso garrantzitsua izan zen e, bere garaian e, bi egon ziren 1976 eta 1977an ba, e, izan zirelako ba munduko lehen punk festivalak eta garaio hortan ba azten hasi ziren klas e, ba, batzuk e, edo debu poliz ere hain ba lenda biziko eta hainbat eta hainbat talde Egon ziren, eta beno, guk negatibo talearekin e, ari gara, beraz e, borjazuluetak jazuluetak e, ba, horako ikutsu desberdin bat eman zion e, haotxetan, haien ba, tendentzia gehio zen, e, ba, irurogeita mar, garren e, amarkadako estiloan kantatzea ikusten ari garen bezala tirantzun dezagun negatiboren beste kantu bat. taldea dugu hemen berriz ere, kiero zer anormal kantuarekin eh, diskak ere ba, oso, oso, oso txukuna dugu, badul liburuzka handi bat ere barnean eh, ba, betikoarekin argazkiak eh, historia eta bar, oso, oso ongi egina, horrein eh, eskutartean eh, dudana, diskoaren azala ba, eh, Iban Zulueta zinemagileak eh, egindako Ba, Muntaiak edo marrazki bat e, dugu. Eta beno, ba, talde hau mila bat zidun talaro garren urtean e, Madrilera joan ziren, e, ba, han, e, garaien egiten zen bezala, ba, kontratzu baten e, bila. Baina ez zuten e, askorik lortu eta taldean Madrilen desegintzen. Esan behar da Donostian, jo ba, zutela Donostiko belodromoan pare bat e, aldiz, ba atzerko talde handi batzuen, eh ba, ko, e, kontzertuei sartzea emateko eta beno hainbat kontzertu jo zituzten ere, baina egia esan, kontzertu gehienak ez dituzte ez dituzte gogoratzen. Denbora asko pasa da eta bizitza azkar joaten zen eh ba garaizar eta ba beno ba lehen ansiedat filma eta Ibanzulo eta e, buruz hitzegin dugunez, ba negatibo taldeak eh, pelikula hortako kantu bat eh, jarri zuen eta hausen. <tose> Lacabe pa qu' Ba, hemen genuen e, negatibo taldearen ansiedaz e, kantua. Ba, arrebato filma hortan, e, sartu zen... E kantu hori, eta beno mi talaro, gehi garren urtean e, taldeak maderilean utze zuen eta bakoitzak bere bidea hartu zuen e, bateriak musika e, musika bueno, jarraitu zuen, baino modu lasaiago batean eta gerora, gerora uzteko eta ba, tabernari bezala ba, lan, Egiteko, e, Rafa Balmasedak musikan jarritu zuen noski ba, Parisez permanente ondoren e, zeres bazioz edo beste talde batzutan ibili zen gaur egun ere musikan e, dabil Angela Allagirre produktorerea izan zen musikaria ere eta beno bizitza mugitu baten... E, Uh, ondotik uh, ba, jogara pasazen eta or, orduan or, orain ba, erla jazioan erla eh, jazio mundu batean David Borja zulueta kantaria duela urte gutxi, ba, hil egin zen eta omenaldi aldi bat egin zioten, ba, negatiboren kantuak eh, joaz eta haotxetan eh, Inaki altolagirre ibigi zen, ba, Angel altolagirre bere osaba delarik, eta, beno, ba, Inaki Altolagirra zagutuko duzu, ba, Yoshi Lowli, Nice Rocha, edo, nahi, arrebak e, taldean e, ibiltzeagatik Eta tira, Angel Altolagirreri buruz e, ari ginenez, eta bera errenterikoa zenez, ba, bueno, garaiko errenteriko talde antzi bat ere, entzuko dugu bora <totipasen> Lo que voy a decir, para momento tendreéis yoí Ve vivir ro lo cabéis Choy una puntauta mier lo cabbei, Choy una punta mi del cab! So después difícil so contra vosotros no podéisréis vivir Dais que que sin lo mejor solo dinero tiene valor Sois una puta mierda y lo sabéis Sois una mier de lo sabéis Sois una mier de lo sabeéis Nihunza, nesatzen lan de amistad. Si os gustamo alguno, nos queréis comprar Tais atendeik, ez erro lezor Y solo aquí el guerrero tiene valor Sois una puta mierda, no sabéis Sois una puta mierda, no sabéis Sois una puta mierda, no sabéis Sois una puta mierda no Renteriara, yo anguera, está infarto, tal de aren, sois una puta mierda y lo sabéis, y se neco kantua e, hartu dugu. Ea, infarto taldeari buruz, ba, oso informazio gutxi, dago ba, bizirik gelditzen diren e, taldeko partaidek ez dute apenas e, ere gogoratzen, e, ba, taldeari buruz edo haien ibilbeari buruz, motza izan zen, hori bai, e, urte batekoa, edo taldean piti, basuan, e, fide gitarran, e, jabi baterian, Toño, gitarran, eta Chirolo haotxetan txirolo mitikoa e, odio taldearen e, ba, gitarra jolea izan zena eta ba, erraten zuten ez e, ba, odio taldekoek soldaduzkara joan zirenean ba, infarto talde hau sortu zuen ba, beste jende batekin ba, odioko taldekideak e, ba, soldaduzkatik itzultzea itxoiten zegoen bitartean talde ontan ere tonio mitikoak parte hartzen zuen tonio ba, basurako gitarra jolea izan zen eta beno beste hainbat taldetakoa ere naiz eta bere estiloa gehiago jarrokaren ba, inguruan e, mugitu eta beno bain farto talde honekin e, ba, bai pixkat punk espiritua zuen jarrok e, talde bate genuen ba, gehiago iruro gaita margarren markadako musika jorratzen zuena naiz eta haien grabazioa humie bat zirun eta laro gaita. 32garren urtekoa izan eh Ederson estudioetan eta Iñaki Altolagirrek grabatua Lena aipatu dugun Angel Altolagirren Anaia, eta lehen aipatu dugun ere inaki alto, beste inaki altolagireren aita ere. Beno, ba, edo gori uste dute, haien eh? nazten ari hemen zement, zeren horren beste altolagirerekin azkenean e, ba, burua nazten zait. Amini bat, eta beno entzun dezagun infarto taldearen beste kantu bat. Lleva su lucha hasta el final Soy un personaje Que sabe de esta obra que no triunfará Soy un personaje Soy un personaje Estoy dispuesto a luchar Zure Farto taldea zoi un personaje kantuarekin eta beno ba, e, hauen e, grabazio baita ere e, ba, berreskuratu zen ba, ba, ez dakit ia, ia nola zerren e, ba, taldea antzia dago ba, karriki izenez gogoratua e, zen e, ba, fantzine batzutan e, ba, irten e, zelako adibidez muskaria fantzinean e, pare bat aldiz e, atera zelako Baina izenez goboratzen zen taldea zen eta ba, e, ia inorketzekien grabaziorik zutela. Baina e, xabi reterik e, basura joleko bo, basulariak e, ba, berreskuratu zuen, e, bere etxean zuen e, ba, kaset hau non eh, ba, esaten zutenez, ez eh, ba, basura taldea berriz elkartu zenean ba, kanpora irtetzen zirenean jotzera ba, txirolo autoan eramaten zuten eta gara izarrak eh, gogorarazteko go, edo ba, zinta hau kaset hau jartzen zion eh, eta bueno, ba, horrela gogorarazten zuten onela ba, kaset hau nire eskuetara iritsi zen eta ba, alako ba, restaurazio bat e, egin nion, altzen e, moduan zeren, zinta nahiko egoera kaskarrean e, zegoen, e, nik uste dut e, o, ori grabatu zenean, ba, sonua piskat, obeagoa izango zuela, baina zoritzarrez hau da, ba, zinta hortatik e, geratzen zena. Ba, restaurazioagin ondoren, ba, da fantzineko, ba, endikak, e, diskoa biniloan, kalerat Zea, erabaki zuen. Eta, beno, e, Liburuskan e, oso informazio gutxi dago, agian politiago izango zen Liburuskan handiago batekin, baina e, talekidek ez dute, haien taldea goratzen eskerrak, e, atera e, argazki batzuk lortu zituztela, zeren, e, beno, diska hau, ba, haien abeslaria zen txirolo hil ondoren, e, ba, kaleratu zen, handik gutxira ere tonio gitarlaria Il eta be bueno, eta gainera ia ba, berrogei urte pasa dira hau grabatu zenetik ea infartoren beste kantu bat. yendo a la guerra y queriendo matar queriendo matar queriendo ma Baituen infarto taldea, ba, gaurko taldeak e, ba, antzita zeuden taldeak berreskuratuak izan diren e, taldeak e, ba, entzun ditugu malena ibezebun, negatibo donostiarrak, infarto horeretarrak eta orain entzungo duguna ba, ez da berreskuraketa bat Hau jada nahiko ezaguna da baino gara iberekoa. hauek guai ezagunagoak ez da hauek zarama taldea genuen eta haien lehen diskoa irekitzen irakitz, zuen eh, kantuarekin guazen borrokara izeneko kantua indarrez diskoa huetzen miabatzuntalaro gehi talaua urter arte kaleratuko baino zarama taldea miabatzuntalaro gehi eta mazazpi taldean eh, sortzen da Bere, beraz entzun ditugun talde guztie hauetako bazarrena edo izan da aiteke naiz eta ez zuten ezer e, grabatu badenbora aunitz e, pasatu arte tira ba, euskeraz egiten zuen e, taldea rock, rock taldea genuen e, ba, punk influentziekin eta gerora gut gerora gellopopera pasa sirenak egin esanik gara hontan ez dituen gehiagik aite zaramar e, taldea bigunegiak ziren nerezako baina denborarekin talde hau aprezi itzen jakin dute eta beno e, hau ez noen prestatua baina diskaua eskuetan dudanez ikusten ari naiz atzeko aldean hertsun duena produktorea Angel Altolagirre beraz e, Angel Altolagirreren e, ba, e, o, Altolagirretarren e, obra haunitz ditugu gaur e, Gure artean tira, ba Saramari buruz sindaskorik esan ez? denak ezagutuko duzuen taldea da, beraz e, saioari agur esango diogu Saramaren Bildurnaiz kantuarekin urrengo saioaren arte.